а надто там, де вони перетинають населені пункти. Цей прикрий випадок у тихих водах, вела далі газета, так і залишився б сумним випадком, дотичним лише родичам і друзям загиблого, якби ось тут починалася гарно зрежисована вакханалія. Занатий з цікавістю вивчав професійні журналістські прийоми, до яких вдавалася газета – виконуючи танок смерти на його занадтого грішних кістках. І про совість, і про безкарність, і про телефонне право, і про вроджені плями проклятого совітського минулого, і про переродження, і про з ким ви майстри політичної культури. Дивувало, коли це недавні занудні підручні партії наблатикалися високої жовтої майстерності, Звідки надбали знання прийомів маніпулювання масовими недорозвиненими мізками, що їх дотепер знав лише капіталістичний закордон? Відповідь ясна. Грошики, гроші, грошиці, капітали заговорили. Та так, що надихнули, повели за собою, присилували ворушити з вивинами значісімо ефективніше за КПСС. Зненацьке тон публікації різко змінився. Шапки сенсаційного розслідування були так само викличні, але журналістський патос відшутно прокладав інший канал – до патоки. Повідомлялося, що вдова жертви ДТП Катерина Балабуха від інтерв'ю відмовилася, журналістів нагнала. Дільничний міліціонер одержав значне підвищення, швиденько продав будинок і виїхав з села. У райвідділі кореспондентові повідомили, що справу розслідували до ладу і закрили, бо постраждалий був винний сам, коли п'яний поліз під колеса авта. У крові його було виявлено майже два промілі алкоголю. Це промілля Занаті перечитав двічі. Гарна деталь. Вона давала читачеві змогу самому впевнитися, що жодна дрібниця не пройшла повз увагу допитливого і сумлінного дослідника. У міліцейському протоколі марка машини вже не фігурувала, бо не виявилося свідків пригоди. З медиками, які виїжджали на виклик, зв'язатися не вдалося, бо штати на швидкі Недоукомплектовані, зарплатню не платять, медики мотаються районом без вихідних. Занадтий перегорну кілька шпальт. Виявлено незначне порушення правил дорожнього руху з боку занадтого Валерія Володимироча, який на своїх жигулях трохи зачепив, з його слів, дерево, але належним чином не оформив цей випадок, чим і пояснюється відсутність міліцейської довідки на станції тихообслуговування. Це, звичайно, непорядок, але не фатальний. І на тлі усіх негараздів і безладу, в яких ми живемо, виглядає просто дріб'язковим. Журналіст-розслідник товк і розпинав нехлюїв і ледарів, викривав загальновідомі недоладності нового суспільного життя, закликав до підвищення відповідальності кожного за свою роботу. Висловлював упевненість, якщо ми всі разом напружимося, станемо на заваді, викорчуємо, підвищимо, поглибимо і розширимо, то порядок у країні нарешті стане порядковішим, а закон законнішим. Занатий осміхнувся, взяв сигарету. Його Мальборо сьогодні було значно мальборішим, «За вчорашнє». «Зайчику, може ти хочеш поужинать?» – стромилася до кабінету літшина голова. «Гаразд, Люба, за півгодини. Я тебе просив слідкувати за тим, як говориш, особливо за русизмами». Занатий повернувся до підшивки. Ти, ба, з суто читацькою цікавістю, стежив за перебігом подій у газетному детективі. Кермо впевнено спрямовувало пошуковий корабель з конкретного сліду на простори, просторікувань, прозагальники.